رحیم باب تعظیم حرومات المسلمين باب د پبيان د تعظيم د عزتونو د مسلمانانو د مسلمانانو د عزتونو با تعظيم کای قدر وکای احترام با و بیان حقوقهم او باند باب د پبيان د حقوق د مسلمانانو کی والشفقه علیهم پدیبانی شفقت طرس ورحمتهم پدې باندې مهرباني رحم الله تعالى او مه يعظم حرماتي او رحمت الله مسلمانانو عزت دم او حرمات الله نو څنګه د دې تعمين کوي څنګه او مه يعظم حرمات الله حجه او مری پداقې دي ا دې چې د دین لپاره دي دا شرک دې خبر دې تجربې دې تینه شي کوي دا آیات دې پورې خاص دي دې پورې خاص دي او مياعزم حرمات الله دا حج مطالع خبر دا دي حرومات المسلمین هم وایو بر تعالی او مياز دي شائر الله فإنها من تقوى المسلمانو دي شائر الله لذي هم بر تعالی وخت الجنا للمؤمنین مؤمنون توزرخ الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس دا یمولاده پنځ دا هغه وایي چې چا قتل نفسا بغیر نفس هغه یو عام معنا دا چا قتل نه د کړه تاو او از به سر سوکو جو دور هغه ته ګنایدا چې له کټو خلک دی او چا چې یو نفس بچو او هغه چا ملکاو دوره څوارزمه چې مليګلګه ټول حرکت دې ژوندې کړی شي القرآن دایم الله دا معنی چاچی بدعات او چا سره او شرکيات او سره څو اختکړم دا دځلګه دمړپن اوبس نور ته بدعاته شرکيات خې ټول هغه تباګ او چې په سنت سره او په دین سره توحید سره دې ژوندې کو نو په کار نماز ان الله زميه دې به نور ته یو ظلم ته یو تو ته ټول دې ژوندې کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤمن للمؤمنی کالبنیان یوم مومن دبل مومن دپارا پشاند عبادی دیشد بازو بازا زنید دی عبادی دی عبادی دی زنی چی دنا مضبوطیہ کی تا سو مرید دا عبادی دا تا حقاق زنید دا بر مضبوطیہ کی دا پسید اگر دی بر آنے دا ټول دیوال دی چت مضبوطیہ کی شد باندې پاسه چې د اوله لري اذري مضبوطي اکی موناري ولاري يشد بازو بازا وشبکا بين اصابي دي تشبيك وي وشبکا بین اصابي رسول الله صلوات الله عليه وسلم په لوگو ته تشبيك کو دي تا وره دا خبردار مشاهدي سره تاسو سري وي وشبکا بين اصابيه تشبيك وي لقد څنګه چې اې که تشبيقي ز چې ترې وځي کی ادا دغه ویډیو شو راغوله ماته چې په بازارونو او سواقونو کې ما لا طرشي زبر سپړه کارو دا به تاسو تصور وکولې په داغه کې چې تاسو دې بازار کې بازار کې ې جممات تهځې نو مسلمان سره او خپل اصللا دا خو اسلام غوت خوونه دی که مسلمان موسکې و په د اصل ها مشین به تغا دی خبربرغاړ ته دی چوله دی یا غشه دی توورې دی توه ده نه بادار ک پرې ګهګوني نو دا شپ یا دغه شي دا سر چاله را خلاص نه شي د داسې دا سر بور وون که نو که چا سر لګې لات سر ل او سره خبره بیا نه شو دغه شي او د توری د ګټه اثر بکتونی شي د ماشین شپې او ای هغه ګټه ځوندی غداس چې درو باسي ته چې درا له و درا فی لاس نیولای نابختای وګدا کل رانیږي موږ نو زو بوله ورکه پکاته کېږي دو کې د لږه دی اوبې بیا موږ کېنی ته چیرې ما خاماکونه به بسې ده چې ګټه ویل من مرفیشه ایمن مساجدنا سوکې تیریده په یو جمعه د جمعه تر یا په یو بازار د بازارونو زمون کې وا ما او نبلن او د سره غشه او فالیم سک اولیق بذلانه سالیا دې دې والا هغه سوکا دارونی شي بک فی فضل البانی ان یصیبا احدم من المسلمین منابشه دو وجد دی رینا چاسنا چته او تندو سرمانه تر دینه څه تکلیف چدن هغه ورسې هغه ترون سر پړی بهش پړی خاطر تاسو ساتي که دور دور عزت او قدر به چې غشبم سوکورت ني شي فهي لايسه اتصار بتجد ناغذني سي لك هذا مسلمان ذهب جده مسلمان باحترائلون اشيه قال رسول الله شعر الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادههم وطراحمهم <قال> مثل المؤمنين في توادههم وطراحمهم یو بل سر په مینا ک ی او سره پررحمو تهاتو بی و بلته په نرم مثرول جسدی دا پهشان د جوې د ا دش ت کاامو اوضون اوضون کله چې بدن کې یو اندام چې بیماری بماری نو تداله سایر جسد مبتلاوي سه مفتلاوي ددې یو اندام د ونا ټول جسد ب ساری په بخوااب وانې والمه او په طببانې اخبارې د دی نو ټول بدن شپینو د کېږي او ټول بدن چې دنا خوکې تب جې تهړ غ در دی ټکهه خوې بګئ دا ټول آدم با باقی اندامونه دا غيو انتام دا وينه دی په تقریبا باندې راشي یو مسلمان ته چې تګدیفي ورو ټول مسلمانانو باندې په جوازه باندې تقریبا باندې شدي مسلمان ته دې تګلیفته نو دا خبره پریخود لري شي دا دې په افغانستان دی ویډیو کوي یعنی چې دا د دې کار راواز ته چې په هغه ته مارور دي زو شنو لالي نام زه ما وپتاو درې هم para qabral nabi sallallahu alaihi wasallam al hasan ibn ali radhi nabi sallallahu alaihi wasallam fala hasan ibn ali jidan aqul ko wa indahu al aqra ibn hawiz aqra ibn hawiz jidan aghnas tu fa qala aqra aqra inni 'ashrata min al فنظر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی رسول الله او کتل فقال من لا یرحم لا یرحم سوکه ببل باندې رحم نکینو بده باندې رحم نکی مطلب دار استافل کی رسول هم نشته چې تاسو فل بچی چې د مال دي ما کته اسره ما ته ما ته زما مور پلا چې څو کور ما وخځی لاي مخکړه خبرې نه دیږي طلا کمره کې بزان لګن چې ارش ابو خبار شرم راته حیا ده چې وېمان خبرې هم ندي کړې په برخه سره سره ما دستا له دې څخه چې بزان ده دې کنه دا نشته چاهز دغې نو ارښتې ده د ماشوم خپل ماشوم پر ماشوم چې داسې زوګي چې هغه مزنه د فتنی نه وي او اوسو چې دنه د فتنی چې دنه غزیا کېږي لو ذا زنسه في الدينه ها قال القيمان من, من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال را له خلق دبان ديان من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي الرسول فقالوا نبي اعظم اتقبلون صيانهكم تاتخفل فقاله نام نهې او کالو لا ناولله ایمانو قبللو پمونږ خو خپل بج داو خکلو فقاله رسول الله او عملېکو ان کارله نظامین کو لې کوم رامه کالهستاسو دزل نه تررس او میرب باانې او ځ اختیال لرن چې ې په کې را ماه زن دا ررضې پشنو پر کوانې چې پمرې پاک ل کول ل س نه دی بِأَوَامِرِكُمْ وَغَيْرَ إِذَا ذَمَاءَ اخْتِيَارِهِ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَامَ قَبُولِكُمْ مِنْ قُلُوبِكُمْ الرَّحْمَنِ وَايَهَ فَأَن جَرِير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يرحم الناس ما لا يرحم به النبي يأتي الناس ناسا نساكنه الحر قال من لا يرحم الناس لا يرحم الله سوك بخلق باري رحمتك إنه انا بهره ت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فيخفف انه اذا صلى احدكم للناس كلشي مسکی او تنسا خلقو طفل يخفف ندید مسکی تخفیف گئی مسکی سکے غیر مقلد تے اردو ترجمہ کتلوا مسکی دا خازیدہ امامہ تے کی تے دا ولا خازیدہ کہ اپ کو کیا پتہ میں کو پڑھتا لگیا او اس اردو ترجمه اے من کارمین کوئی ادا صلح ادوکم لینناتی پلیو خفی پو حل کے نماز پارے حل ناو خذیدو توئی دا حل کے ناو حل کے جوکا پلیو خفی پی صلاتی حل کے نظر جو حل کے نماز پارے خوزی کی دی مزدی کی او برداد شخص رحمه اللہ کبارا اے ماخام یو ذل یو ذل تللو جمعاتا ملگرد آسارو اے مزم کب یو تبلیغی مکشور دا ماخام دا مزد کی سورتیاسین شورو گو س زګرانه اني شډي چې د روډ سپیکر فون واغستو دی بل چطلع به راغویني هم زګر به دی باندې بیا دا لري راغرا نه نو وې ما ما ستنمو چې دا شروع وحموز نو فېدري وې په کې خطا شو چې په کې خطا شو وې لکه چې پیرشه نو مونږه چوکو سلام وګړو نه بیا ورته چې دا مونږ شکو شو په تای ور نه جوړ نه شو زمونږه تاسو ته کې جلګه کتابو مليانې ذکر یونه ش بیا ده چېود د تباره کلدي وروړه ما چې دا بلبي د ورو لا ل چې و پر د تبارهک ل ي و سر ې پر چې تست لا ده نه لکه م د محخاممونې دوهړر بیا لکه ف نه مضوع پا پهديې به کم زور وس ققيببي د دامت نه دی وورې چ روکوو سج دا او قایده چې نا برابرونه کو رووقو بربره کوه س د بره کوه قیده برره کوه تختی پهقرات کې اين نجیب زعیب بیمار و سقیم و کبیر بوډا وای ها او وای رساله حق کوم لنفسه چې کله رساله ځان نويس کې نبي ولاریه فل يطول دې یوګت کوي کار دا تاسو په مخ چې نبي رسول الله صلوات السلام کارونه ځان لخوا خون خو د امت په دا چې دنا نه ویل کنه دې سم 100 چې ماهام روزه وری ولا ماهام ما تلک ولا بلې بیا روزه بلې ما تلک روزه نشي راغو وتوی نبی چې ما نه وکړلا وی تواصل تاسو په خپل قوي وی اسلام مې زو نه وی نه ما لازم ما رب فرګه وسکا کراږي یا طاقت پکې دغه راښکته ده کولی ولا الله تعالی ورکو دا دارنګي نبی رسول به څو او عمر چې تاسو بلرزو مسکې داسې وخت سره مسکې ديګه ځان له اعلان کوي چې ودريږي نو شروع یې رسکینه بیا هم واناشد رضي الله وان حکر الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوا العمل لا يدعوا العمل نبي الرسول صلى الله عليه وسلم مجيد العمل يخذ او يحب ايام ابي يخذ وجد وجي خشيت ايام الله الناس فيفرض عليهم ديرنا شخلق با فدي عمل شروقن فرض بشي ديوانه هذا حديث وانارضى الله وانا قالتناها والنبي صلى الله عليه وسلم عليه المثال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ یوں اور رحمت الله ہم تو دی ولی تف وقالوا انك تواصل واذا الله تغمر تف بخبل قال اني لست كه اسكم زستغندنيما اني ابي تشفتر يومي ربي ويسقيني مالك معرف قرق رگی مال اس کا کرگی يا <وزبون> حقيقت باندا يا مجاز لك امام نووي رحمه الله تو مجاز ذکر من اکالا و شریبا ما کی تاتت دعا چاہ کی چاہ قرآن اسکال تی لگا دیکھ دیو اجاز باید آمد کی ان پا حققت ان پا اس استوا نشتی سر دی بخلا <تصف> وان الذي قضاء الله وان الذي قضاءه الحارث بن رضعيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خام گم و اریدو ان لاقوم ولا صلاه يقينا ذو خامس توذريكم اريد ان اطول فيها فحمدي جدي او جدول بهكم باسماء بكا الصبير تماشوا جلا ورم فاجوذ في صلاتي نمسك اختصاركم كراهيه نش قال امي دوي بدګن له زمانه چ مور باندې بدل د سختی واچوم موږ به چې په سریر خبرکی وکړو بچي چې جاړي دا اورو پریډیار سه ښاګه نامندوي بچي دا په تاړه کې نه اچي نبی اسلام ووکی زنانه جمعه تراثلي بهش چټ پګی نشته عمر څه بندې کړې دي او عائشه رضی الله تعالی عنها وې چې چر تاسو دروې دم په وخت دا کار نو کول داوسه او بیا دا نو نشته اجازه لږه وړه جوړه غېته بره دي جمعه ته ودان راځي دا بیا دا د یو را عمل خو پکاره دی هغه پورا عمل دا چې جمعه ته د کڅو سره پرایي زنا دې پکې شي زنا دې بوله جوړه عليته راځي نبي اتام پکې ځاله نه ټک جمعه ته راځي خبره په ایګه نه دی دغه پورا عمل کاوه نه چې من نه شه د من نه دا نن راتللې دي زنا نه نبي رسول الله او هغه وخت کيم راتل په واجب نه او حدیثي پاک غره دې نبي ستو ته رسول مصریده مکه شو په اشاره وایي دا اسلامي غوړی چې زم تخپل خليفه ک مو زکی ولر شبا او داخله کم دا قرون کې دي تهور وشه او زنانه دی هم عشومان دین داگه دواجه نه؟ نه زمان. معلوم اشنه چه زنانه با رطل واجب نو کنه. کینه بیو چه بیتو بی بی بی بی بی موراچو م. دیم سازو ما. او نبی رسولات و سلام دا ولی ویلی چه زنانه موس چه ده نه هغه په کور کې غوره ده ده جماعتنا. او پا جماعت کې بیا پا کور کی بیا په برنده کی بیا ده نه برنده کی بیا ده نه کمره کی بیا د گوٹ کی. اغور دی دا ځکه وکړه رسول چې نهغه چې رخصت او عذیمت نو واجب وفره ضرورت نو ها ها جن نبی علی رضی الله عنه قال قال رسول می تفوزو کو چلاچی بابا مې اوس توجو نه برابر دی توجو سو مطلب دی یو دا روړې زمو وې ستوګلاش کنه دا دوستا چې اعلا توجو دار چې زین دی چرته زینا و دا خو بهره هوځه کټک نه ده چې د نوی سربندار وګورې ما شومره د ټول دا حدیث ویله بوخاری شریف بل ترته ځین تل نه اعلی دار چې کله کله چرته لکه لکدا او متوسطه داره چې زیو تی راګرزه زی زیو تی څه کوي راګرزه او ادن دار چېقدر دوره پویږي چې زی او ذات ته ولاره موندې ان شاء الله بل ذات نام کاتبې موږ نه ګنه غاری امام سره چې دنه جګړه واداخل کو چې سموز سرور راکاته شي وی دی کو دی ویو په کې وی چې درې شي وی دی نسنګ تاواد وی زمو سرور د کو نه دی درو دکان صاحب زپ یو راکات کوم ماته درو کولای او یو لا پاتې دې ماري په دې کې درې راکاته شي ته دې کار لري واه عمر سے وای او جیشو جیشی په صلاه زپ مسکخ په کار برابرون دا وی تر طریق نبا اینجی بیر جیدائی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلات و صبحی الله ورمی چاہ چر سباہموز اکو پاو پی الله اللہ د خپل کو ذمکش پلا یطلبانکم اللہ من ذمتی بشین طلب دینکی تاصل اللہ تعالی دخپل زمین پسیس سارا سمت لگ چی تا دی سری پسی لگی فردقو اللہ ترہ ذمواری اغرس دیدہ فان انه ما يتوبو من ذمته بشيء يدركه الله تعالى چپ څاپ سيولغي او د الله د زمي اوسيز دي زكين الله ورلاندي کوي ثم يكبوه على وجي في النار جنبه الله ورزيف اور د جهنم کې ناشکوري ورزاي مقصد داره چې سحر مز دمره فضیلت او د صار مز ور فضیلت چې نبي رسول الله چې د الله فضیمه کې شو د فزي چوک لغي حضرت تکلیف را سيرو الله تعالى دا پسو پسي کې جو جنته چې ان علي عمر رضی مسلمان دبل مسلمان روب نو په ظلم کی نبې سپاری او سی چې ورکی کا په الله ته دا مسلمان و ولا من کان فی حاجتی یحیی کان الله فی حاجتی سوف چ درو مسلمان په حاجت کې نه الله د کار کی ومن, ومن من جا. او من فرج ان مسلمین قربتن چا چې لریکت مسلمان نه یو تکلیف فرج الله انحو بها الله ولیکې د دکې فوجه باندې قربتن من قروی او من قیامه مصیبت مصیبت نه درځه چې هغه ته او من ستر مسلمن ستره الله یو مل قیامه چا مسلمان نه پرده واچوله الله په دبره پرده واچې عمل اوش عمل یوه خو د چاغه د غواہی دی لکه <سؤال> هڅه پیګی چې دې سره دې یو دا بیاختیارتي اوقات او شو ريح مع الصوت تلرتی به شرمول <سؤال> کوي چې دې سره دې دا چرکراوي چې هلکه خوشی راغله راغور څوک ته چې دې بل ځګرتی نه کې اوس دې ځدګر راجو په لټر منګین هغه غره بارې شوې چې سوای نو ور څوک ای دی خو هغه کې هرڅو یو څو ګلو یې زو کله کې سره یې سره د عینغان دي چې خپل اقار کوي هیڅ څنګه م انا بهره ت رضی الله وان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم په دا سیمنه لکه په پنجاب یاري د دشمن چلای کیه بلکار ني او غره دي هجومات کې زړونو مږه راځي هغه دي په دا کې دوه ستاره دي شپې وګره په شروع مې تاوس لکه یمال باو دي غوره ما ته یو په کې چې دا یا ترا که زمون په دا واره مې چولې چې په زافت کور کې لنګې چولې وي دا لنګ وإذا لن ذاء فذي فجاء دام ذلك القطساب يذن الفوز ذا كرم فن لدك ها ارمت ما ارمت لا يكون لا يكون يوم المسلمان بالمسلمان رود لا يكون خيارط پسندك نبا درو درو وت وي ولا يذو بين ذاك يبن كل المسلم على حرام مسلم من مسلمه من پورب مسلمان پر مسلمان یاراندی ايرزو اذا فيم حرام دي مالو مالكم حرام دي ابدا كاين ودغه او مين فيم حرامدا التقوى ها هنا اي تقوا دي دكي كافي حل بمرئن هنا الشبي بيد يسيدي شروي نداك ادي ان يحكي راها والمصل شبل مسلمان رت فوقوري وانا الذي الله وانا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعتذوا ولا الذي ها ثلاثه لا تغض ولا تلاذر ولا يلمع بعضكم بعضا في كتاب ديننا دي نځي کنه سالي سي ولا ته مزه کنه وان وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا يوس حصد مكي ولا تناجش راتي زول اخدين دل سروجي او اخدي قبل نا يبال په دې له سرګه درمو ورغو او دې نه مال راکه دا خاريږي دا دا کار مګري تناجش او وكالي ان ناجشو شيخه کوي کنه وای کله کې بر ترشي داي ذا مطلب دي فدا تباغزو يوبز لا تدابروا يوبتا شاكويم ولا يبيع بعضكم على بي بعضن هنك يسرسر الدبستر النفس فرودي تذكر بعضكم مالك وكونوا عباد الله اخوان شيء بنديقان الله تنون المسلم والاخ المسلم داعزمه ولا يحقره ولا يخذله انا ظلم بنك يسفكي بنا بن ركيبن اتقوا هنا ويشير الى صدره ثلاثه مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر عاقه المسلم يريد الشر دا قادر يزيد في دم المسلم ورزقه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ان نجش ان يزيد في ثمر صلاتين شييات ولكي ببيسو دم بيعه كي ينادى عليها بالسوق ونحبه هو لا رغبه لو في شراء رغبتي ني بل يقصد اي غره غيره قصد لاجبلد كووركي او یو اړه بولي هغه جایز ده علاکه دا نبی صلی الله علیه وسلم بازار سوق اوه ني نوچې یوې مزې په رویا سره نبی صلی الله علیه وسلم غوړېږي او تيواله دا چې بولی ده چې اخلي تاسو اخلي زم ما په سل ابو لوی زم ما په 110 بنسو کوی څه انه یو 110 ريال ده خبر وي کنه دې وای قال ان ان في الله والتدابر ان يرضان الانصار ويهجروه يجعلوا كشيء الذي وراء الظهر والدبر فكشاده جيش برودي لك هون دزوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم حتى يقبل اخيه ما يقبل لنفسه ايدك نخلوا المسلم نور المسلمان دبر اسوي دابا دځی کوي دابا دځی کوي مهنت پکوي او انور رضی الله عنه قال kada مدد کو او مظلوم دین فقال رجل یا رسول الله یار سړی وی اې دا الله تعالی لیکلی شوې انصروا اذا كان مظلوما مددكم اذا كان مظلومي فرأيت قديم لفظه كان ظالما كيف انصروا جزاري من څنګه به مدد کوما قال النبي صلى الله او وسلم تحجزوا او تمنعوه من الظلم تبعدوا الظلم من كيف ان ذلك نصروا دادا سره مدد کول دي هرڅ کسه کوي سبا وشو دی چې ته یی دې منا کړو ما ته نه امر قيامه چې دې منا کړو فای هر رضی الله عنه ان رسول الله صلى وسلم قال یو مسلمان په مسلمان باندې تینځ حق نوې رد السلام السلام جواب ورکولی تبعه السلام علیکم و خیره دې خیره دې اول علیکم السلام او پس دغه خیره لیواله زه السلام سلام کول سنت دی او جواب واجب دی الادب المفرد کې اشته ده قول امام بخاری رحم الله یې کې ذکر کړل قول هغه ورته چې د حسن بن رشید دې عمر ته سلام التسليم مندوب والرد واجب ليس فرض التسليم مندوب المريض اذا مريض تفصل دي واتباع الجنازه راضو فرض لي ويدا بعض قبل اولدي وتشديد الجنازه راو بغني وتشديد العاصف عاصف برينجي ولا جواب ركون دي مو حق اذا لقيتهم سلم عليه واذا سلم عليك مع... اذا لقيتو فسلم عليه مم. واذا دعاك, دعاك فاجبه وإذن... نصيحات واذا استن استن سئل تنا طلب بخيرك نصيحتك النصيحه والتوقى واذا عطس الله انتشيو فحمد الله او لله حمد او انه الا بشمه تجاوبك نيبي رورو كما واذا مرض فاذ بمرشدك واذا مات فتبعه كن نو در رجب رضی الله علیه قال امرنا رسول الله من تنبي رسول الله هو كانوا حكم کرده وانا انا سوي او انهونه من من نکړو او د حکمې جوړ دی امرنا به عیادت المریض و اتباع الجنازه د مریض تپوسو جنازو سره تللو او تشمیع او ا د پرنجی والا د درشواله جواب و ابرار المؤمن او چاګه قسم وکاو په قسم چې کول یو درمن دا حدیثو یو کتاب له مدرسې څخه شایمږي ورسېږي قسم وکړي پریږه چې ورایته مګو چاته مو ما راځي عمل پیراشي زہ چزو بس نو اکی وروډه او په چا ورته وکړو پریږه قسم وکړي پریږه وایبرال مخسین میدانن پټا قرار باندې عمل کوي وناث للمظلوم دمظلوم مدد کوولې او اجابت الداعي او اجابت کول دی او ارشاد سلام سلام کول او دی وانا هانا امنګ ملک وتونه او او تم بالذهبب پهوزرو غوت لګول غي وعن ش بالفه او د خوقکو ننا په سپنو نظرږي عنن او د سري خمنني ګای نه چې صبار پرفرار یخمنني ګ د ریرحمو ګي اصبار او د او د ریخم نه جوه او دلاج کپنم دي ل العري د اوغتونو نر خمه قبله د ودي باج عامرحمو في يات شااد الظالتي. پ اول په اول وکې چېدن انشاادو الضالله د روخ شوويشي چېدن اغ اعلان کول چې تااج تا د شي ر شوي دی نو ما دشي منندله دی او کل چا ماته اعلامات دن اغ را کې چېوا کوم والله نو ی <متحدث> معثه وه ش او ی ت من حریرن داسی د چې ونه جوړږ یوخشاوتن او غیر هو ننس ک پهکمال واچي سبل سواچی وجهلو پ سر او په ځین کې کې حدر کږي وکوورل به د او پهقطه کې جلو لیراکم سرریدون کې په سریږ ال القسی وه ثابون تون ساجم من حریین وقطان د یخمو د قطتان نه مختلف شیکه انشا ظله تعریف و وه هغې بیایان کول د تعریف کول خلکو I you hear this <laughs>